Hej och hjärtligt välkomna till podd nummer 96 från podcasten på 65an. 65. Jag hade glömt bort vad vi heter. Um, idag så har vi samlats i skuggan av domkyrkotornet kan vi säga idag för att fräscha upp lite mot vad vi brukar säga. Uh, här för att podda idag är jag Andreas. Jag är Joakim och jag Emil. Man kan väl säga så här att den här podden kommer inte ha så jättestor struktur. Det kommer ändå vara ett fall framåt mot sist vi sågs, när vi sågs i resoreportaget från Falkenberg. Den lilla episoden blev kanske inte exakt så som vi hade tänkt på förhand. Tanken var nog att vi skulle prata lite mer innehåll, men att säga vi ses snart och nu ska vi dricka järn. Men... Å andra sidan lyckades vi med att faktiskt göra ett avsnitt som kändes ganska genuint. Det var ungefär det vi gjorde. Det blev ju autentiskt i alla fall. Precis. Så att, ja, men nästa gång när vi försöker oss på ett resareportage kanske det blir lite mer innehåll, kanske en lite mer pratklad bartender. Eh, och så vidare. Men i alla fall, vi kan väl ta vid där vi slutade senast. Eh, för om man ska vara ärlig så minns man, man kanske inte så mycket efter matchen. Men vad tyckte ni om matchen och ja, helhetsupplevelsen kring Falkermör borta. Ja, men såklart som vi var inne på lite i den förra podden också, fantastiskt att gå upp. Det är otroligt, det, det är man ju verkligen inte bortskämd med under sitt supportliv och gå upp i framför framförallt, det har man väl bara, i alla fall jag gjort en gång som man liksom kommer ihåg. Så, så att, nej äh, men det är fantastiskt och själva matchen är det vet jag inte vad jag skulle säga så mycket om. Det var lite, äh, ingen sprudlande historia direkt, men det var, jag tyckte det var framförallt skönt att vi liksom vann den så att vi gick upp. Äh, vi gjorde det på egen hand. Ja liksom, men precis, precis. Sätt. Ja det blev lite så här förlösning tidigare än. Visst när, när Kalmar gjorde 2-0 då kändes det ju klart. Men samtidigt när vi väl fick in det där 1-0-målet då... Det blev verkligen spiken i kistan och då var allt klart och planstolmningen påbörjades ju nästan då. Liksom, så att... ja, inte bara nästan. Nej, <laughs> det var väl någon som nosade in kanske med en liten tå. Ja. Bra förberedelser. Ja. Men jag tycker att alltså, om man tittar på det som helhet, om man tänker tillbaka även till 2023, då var vi i något sån här liknande läge när vi kunde säkra borta mot landskrona. Då var man lite besviken kanske på plats att vi inte kunde göra det. Man var desperat efter att få gå upp. Men vi fick liksom den perfekta eh, avancemanget ändå. Vi fick slå lag nummer två. Det var fullsatt. Vi fick vända planstormning. alltså det, det var liksom en perfekt avancemang. Men som komplement till det avancemanget så var det här också perfekt. För nu fick vi den här borta resan. Kanske lite färre folk- eh, Ja men det kändes nytt Och det var kul <laughs> Ja för nu vet vi hur vi gör det här Med all svenska som man eh, tröttnar väldigt snabbt Eller vadå <laughs> ja, Nej men, men, men det är kul att få gått upp på borta bortaplan också Det var lite mer det alltså. mm. att, Jag tycker att det var mindre påfrestande Den här gången Än mot Guys 2023 Då var man inte riktigt mer brak ja, det var, nu var man faktiskt bara... ja. under stora delar Ja verkligen och där låg det också så här farhågorna att äh, äh, men typ att de kunde bli klara istället. Så att, ja, det, Den var jobbigare mentalt tycker jag faktiskt. Mm. Äh, men ja, jag vet inte om vi ska liksom prata så mycket annat om matchen. Äh, men det enda det... man kan säga, alltså, Falkenberg på förhand, Falkenberg borta är ju en tuff match. Ja. Eh, och jag tycker vi går ut och gör det ganska bra. Alltså hyfsat ja. bara i första halvlek. Det är ju vi som för, ändå för matchen utan att skapa några vidare målchanser. Jag kommer inte ihåg någonting, så, äh, säkert. <laughs> Andra halvlek känns ju när rycks i sönder, det blir ett ganska fult spel, det känns ja. som det smäller ganska mycket och är ganska irriterat lag på plan. Men jag håller ju med om, det är ju jäkligt fint, fast vi egentligen är klara, så det är jäkligt fint när D&G får stänka upp den där i närtaket. Mm. Ja. Och ja, så lite planstamning som ser. bör och ja, fint firande eh, överlag. Ja, det får man ju säga och det var väl också lite firande på kvällen i Stansan. Mm. Jag var ganska mör efter att liksom gått upp var halv fem eller vad man var inne på. Och sen läskade man ju på lite på nedvägen och så. Och firade på vägen hem så att men det sägs ha varit ett ganska bra firande på stan också. Ja, jag var där. Så att det var bra, låt höll på att säga. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var kul. I ett annat år kan jag rekommendera att åka ner dagen innan och köra bastusvit. Vi, mm, vi, vi skrede strand där. Det var en ganska bra uppladdning. Ja, ja, ja. Mm. ja, det låter mysigt <skratt> Av en sjuk fortfarande uh, Sen uh, blev det ju en, uh, en ny match uh, Trots att vi var Klara uh, på att säga. Och uh, där uh, gick vi och vann igen uh, mot Varberg med 4-1 Ja, uh. det, det sägs ju att det var en match Och det var väl också skönt med att vi kunde säkra i Falkenberg Det var ju att den här dagen kunde egentligen handla om allting annat utom fotbollsmatchen ja, Allt handlar om Sima allt handlade om Simon, verkligen. Sen blev det ju så, också så fint att fotbollsmatchen till slut också var lite värdefull för att Kalmar gick ju och att förlora. Så att mm. vi lite från ingenstans vann vid serien. Jag tror kanske att laget och ledarna hade tänkt på det lite mer än vad, vad de flesta på läktaren hade I, gjort. Ja, jag var ganska ointresserad av matchen ja. till stora delar. Det, det ja, var ja. liksom så här på slutet när man insåg att det kunde gå vägen ja. började det bli lite intressant. Eh, och där nu går ju lite händelserna i förväg men det är ju ett väldigt det sista fyra ett målet som ja. görs eh, är ju faktiskt eh, ja, det är ett otroligt mål när Messi ja. sågs inhopp, fem sekunder på plan och sen drar han in den som om han vore Ja, det var fan sjukt. och men det målet hade ju om Kalmar hade nått en kvittering just det liksom. Ja. Då hade det ju ändå gjort att vi hade gått om. i Men hade du koll på det på förra? För det lät ju som typ Kalle hade stenkoll på. Han sa i den i intervju tror jag. Att det där te, alltså tre led, målsledningsmålet <går> kunde bli ganska viktigt. Så det är också lite det jag tänker att jag tror de hade mer koll Garanterat. Det är också lite Kalles jobb eller deras jobb att ha koll på det. så att Jag hade varit musiken om han, inte, om han hade blivit ja. förvånad över... Eh, alltså jag, men det är klart att eh, de ville vinna serien kanske till och med lite mer än vad vi ville. Liksom. Alltså ja. Det viktiga är ju såklart att gå upp i allsvenskan. Men, eh, men att ta hem Tommy Svensson pris är inte dåligt heller. Nej, nej, speciellt replikan Replika. replika. Ja. Plasttallrik som mm. faller isär. Men jag vet faktiskt inte hur det ser ut med... Alltså dels baseras det väl det här vad ska man säga, långvariga ekonomiska stödet baserat på placeringar i serien så att, att vi kom ett och inte två, det har väl också en ekonomisk ja, som liksom. Som jag fattar, det ska väl handla om någon miljon typ. Jaha, åh fan. Så att det var inte dåligt så äh, den, alltså det var ju det var väldigt en, bra. Ja. Nej, det, det var ju, men Alltså om vi börjar med hyllningen till Simon innan match um, Gröna grabbar har ju slitet ett tag antar jag med att göra ett fantastiskt tifo på i hela långsidan i princip med olika det var väl sju eller åtta bilder på Simon genom hans karriär i VSK och även någon text i bakgrunden um, tror jag, jag Tror du stod han var vår lagkapten? Ja. Simon Johansson ja, men otro, alltså Otroligt fint, otroligt fin hyllning till Simon, han är ju värd liksom varenda kvadrat av det där tyget men ja, kul att de liksom alltså de har ju gått framåt så sjukt mycket i sina tifon under det här året Ja men jag precis säga det, de har verkligen tagit liksom steg på läktaren och steg i eh, tifon och eh, avancerade, liksom kvaliteten och eh, hur avancerade målningarna är verkligen så att, eh, men det är väldigt kul att se och kulminerade det här ja, jättesnyggt tifon verkligen Ja, jag tror det måste ha varit... Man såg ju något så här videoklipp från när Simon står innan, innan han går ut spela gången Han typ säger till, till sina barn att ser ni vem som är där ute på? Alltså det, det var ju total gåsud faktiskt. Och det måste ha varit en mäktig känsla att kliva ut där med liksom familjen. Massa gamla lagkamrater och tränare som stod och hälsade honom. Välkommen till planen. Ja, är jävligt snyggt faktiskt. Jag tycker klubben hade löst det där snyggt med att ta dit spelare och personer som har varit viktiga för Simon. Ja, sig. nästan så här, lite så här bättre än vad man kanske nästan hade förväntat sig. Ja. Det är kanske inte alltså, det är, känslan är kanske inte att vi har varit jättebra på sådana där saker tidigare. Nej. Du, du var inne lite på att vi hade Perfekta sättet att gå upp på förra gången Jag tycker det här också är ett otroligt liksom perfekt sätt Att gå upp på just att vi får ägna Den sista matchen helt åt Simon också hans sista match i karriären Och att vi liksom inte, det är någon som Gäller så mycket Och Simon liksom då inte ens, han skulle ju kanske inte Fått någon minut överhuvudtaget Det hade varit väldigt tråkigt avslut Nu får han ju ändå spela liksom, det, 67 minuter eller någonting sånt och troligt synd att han bränner straffen också Men ja, det, det är ju sånt som händer Det hade ju bara varit den där pricken över riet Men sen är det ju väldigt fint att bara, När han byts ut, går rakt ut till Kapoställningen och dra några damsor Och, och <går> fira med supporterna Ja men det, det fanns ju en symbolik I att han Det, det första han gör när han kliver av planen liksom, Det är att, att klättra upp på läktaren Och liksom försvinna i en hög av människor just den här symboliken från att gå från planen till att förmodligen följa klubben helhjärtat från läktaren oavsett om det är ståplats eller sittplats liksom men jag tyckte det var snyggt och jag tror den här straffmissen det är klart att det hade varit liksom ännu en extas under dagen att få se att han gör ett mål men när han nu inte gjorde mål så har man börjat nästan reda glömma bort att ja. han missade och det man kommer ihåg är allt annat så att jag var ja, faktiskt till med på toa då också, så jag hade missat det i vilket fall som helst, så att jag, jag hörde redan glömt det. Nu grämmer jag mig, alltså <laughs> ja, det hade varit så mycket jag ångrar mig Men alltså Nej. målvakten var villad med att stå kvar. <laughs> målvakten står ju aldrig kvar. Nu står han kvar. Ut utom nu. Ja, Tur ja, alltså, typ att det inte var Panunka i alla fall. Han borde ju stängas av efterhand. <laughs> Gris. Säkert var norsk, eller? Ja, vän. Det var ju förrvett kul i alltså, inledningen av matchen att Simon kommer ju till ett gäng rätt, alltså, så här halvbra lägen, så man känner mm. att alltså... han hade väl någon avslut efter så här, 40 sekunder ja, eller? Mm. Man, okay. det var ju ganska nära eller det var ja. en bra chans Jo men han var ju, alltså, han var, man märkte att han var sugen på att, på att göra mål och även kanske att spelarna ville gärna slå passen till dem. Mm. och det är väl också när, <laughs> när han får straff så är det ju han skjuter initialt han ser nästan så här, han ser så jävla laid back ut Han bara dammar till den Sen går det inte Town, så tror jag så skjuter det Och så blir det hans Men han, ja nej, han hade, Det kändes som att han var på så jävla bra humör Och att den där straffmissen inte gjorde någonting heller för honom Nej Nästan satt att han såg skrattande typ när han hade missat det. Jag tror fan han gjorde det. Ja, det skulle inte förvåna mig. Det, det känns som att uh, det, uh, det spelar inte någon roll i det stora hela. En, en fantastisk karriär uh, och lång karriär. Uh, ja, det, det är inte det där man kommer komma ihåg. Från man, får, man får väl också säga att jag tycker att klubben både innan och efter har lagt uh, liksom energi på att göra så här klipp och lite hyllningsgrejer till Simon. Uh, och det är såklart givet att han ska få det han är värd varenda, varenda en av dem men det har inte alltid varit givet att klubben har haft liksom, den känslan så att där ska man också skicka en, en liten eloge till att man faktiskt uppmärksammar det mm. kanske inte på, på plattformen Twitter dock, där har man glömt att skriva något men Ja, Det verkar vara lite sådär. Men det finns den. Ens? Eller, det är ja, kanske något annat. Men ni såg väl att det är träningsmatcher om en vecka. Ja, de lägger upp väldigt så här: man försöker hitta så här, den röda tråden. Är det bara en typ av material, kanske sådär: de lägger upp där. Men det finns inga röda tråd. Så att jag misstänker bara att, att det inte finns någon strategi och att det huftas lite. Men det är nog kanske en konstruktiv kritik man kan ge till klubben. Att faktiskt tänka igenom vad, vad man vill göra och hur man vill synas och vilka plattformar man ska vara på. Yes. Ska vi säga något mer om matchen också? Jag låg ju under i paus. Och sen blev det show i andra. Ska så. man problematisera någonting så är det väl att Jäger fick förtroendet igen att stå i mål. Mm. Precis som i Östersund så, så gör han han släpper in ett mål som han kanske bör ta. Ja. Ja, jag, jag tycker också att det är lite synd för jag tycker att han agerar så säkert ja, överlag, alltså, så det är lite så här ja, ja, jag, äh, men jag håller med, han ser ju ganska mogen ut och ja, så dominan, äh, liksom dominant så men ja, att han släpper så långt skott som inte ens är liksom i hörnen um, mm, visst han är ung och det där kommer han väl, alltså han är en duktig målvakt uppenbarligen för att vi vill satsa på honom, ser det ut som, men ja, lite oroväckande då tycker jag och kanske framförallt så här att Tänker man från ledningens håll att han är redo att kanske redan nästa år spela matcher så kanske de där målen har fått dem att tänka om lite. Mm, ja, det får vi se hur det blir Men det där. Vi vi skulle komma in på Sille lite senare. Just det. Eh, men eh, ja, eh, nej, om vi inte har så mycket annat eh, att se om matchen visst nämnde vi ja, Cidisaos eh, mål. Eh, otroligt, eh, otroligt inhopp. <laughs> alltså det borde ju bli en en nästan så här viral sak runt om i fotbollsvärlden alltså det är ju på den nivån att kliva in med också liksom förkunskapen att han, det är första gången han spelar i den här serien och i det här landet kliva in och liksom vara på plan tre sekunder i, i rullande spel innan han vid första bolltatsen det, det är ju väldigt bra ett av de här klippen som är från läktaren där man ser hur han kommer ja. in och sen hör, när han tänker diten så är det man hör, vad är det han gör? Vad är det han gör? <laughs> Fina västmanlänskan ja. också. Jag det, där ser man också liksom hur eh, spelintelligent han verkar vara. Eh, han tar ju direkt liksom, han ser att han inte når bollen så tar han en ny position eh, och då ända bollen dimper ner så han är liksom bredd på han har redan liksom satt sig i position för att kunna göra det där avslutet. Ja. Eh, så, och det är av en mittback liksom. Eh, så, ah, eh, men eh, det är väl kanske bra att det inte har blivit liksom för viralt innan vi har Säkrat kontraktet på honom Och på tal då om kontrakt som ska säkras Ska vi gå in på veckans snack Som man ändå kalla det Karl Karlsson Ska vi inte börja med att jag kört lite litet quiz mer Bara för att vi ska få en, något relaterat till Okej okay. Låt höra Det är ungefär 12 år sedan vi var i Norrköping och spelade mot Sylvia där Vi säkrade kontraktet i FC Norrköping, sporta tröjor, en klassisk match i VSK-historia. Eh, Vår ekonomi var ju då helt fakt. Eh, och det här vill jag. Jag vill bara prata om det här för att vi ska få en relation till vart vi är idag. Och då kommer vi osäkert att tänka på eh, quizet här. Då. Och ni är ett lag tillsammans. Då vill jag. Som jo, ja. Nummer ett. Kan ni sätta? Sju av de elva spelarna vi startade med borta mot Sylvia 2014. Carlos Thomas. <laughs> Det var Han spelade Huddinge. Eh, ska vi se. Diego Montiel. Diego Montiel startar ja. Jag tror Boris spelar. Nej, han. Ja, du, har, du får hälften rätt. För han kom in i åtta andra. Okay, Simon då. Simon spelade tre, tre, två och en halv rätt har ni. Vad sa vi skulle ni ha? Fem. Sju. Det var högt ställda krav eh, nu ska vi se de där åren flyter ihop lite vem kan man ha haft i målet då eh, ska Danne vi gissa Svensson. på ja men, tre och ett halvt eh, och vilka hade Damir hunnit lägga ja det tror jag faktiskt han spelar kanske ja Damir är rätt ja och och just det då vet jag en till som spelade för Aha. det där kommer jag en bild från Jajaja. Koya Salimi jajamän snyggt vi har ju också en liten ledtråd. En spelare som, som kom in och flög otroligt högt en kort period innan han gick iväg till mycket större äventyr. Äh, jag vet vad du menar. En av, jag tror han var en av Frankos gubbar från början. Ja. Nej, ja. jo. Är det Boja? Boja Turai spelade. Han blev utbytt i 75. Det var... ja. nu, nu tror jag okay. vi är uppe på sju och en halv. Medveger då? Ja, med det spel också. Nu är ni absolut här. Jag kan dra lite snabbt. På så att, uh, Gabrielsson lys... tränar, va? Ja, det gjorde han, va? Men här vi har Svensson i mål. med Medvege, Oliver Malmqvist, Simon Johansson, Koya Shalimi, Patrik Dam, dåvarande Grönvall. Damir Foric, Jonasan, Tiede. Ja, det är en av Hellbrorsarna, tror jag. Boja Turaj, Diego Montiel och Joakim Hell. Vet ni vilka som gjorde mål också? Nu är det överkurs. Uh, Diego. Ja, det var Diego gjorde mål Dego och, och <skratt> även kojar ah, Patrik Jaha. Patrik Grön Grönvall precis, bra det var ganska bra jobbat av oss, ja, jag. Nej, men det, jag, det ville bara så att vi får en liten relation innan vi börjar liksom kanske gnälla och vara oroliga och så, så bara, en liten tillbakablick till vad vi var för drygt tio år sedan Bankrutt, vi var i IFK Norrköpings bortatröjor och vi klarade oss kvar i Division 1 Norra. Det var otroligt, Vi startade matchen och vi spelade ett tag och sen så blåste domarna av och ja. sa att det här är flika och sen så hade vi inga bortatröjor med är Han är skön som eller om det är någon match elegalt, som det går typ en kvart tror jag. Han bara, vi, vi försöker Och sen bara, nej ah, jag nej. ser ju inte vem, det vem som är vem, jag, jag vet ju inte <låder> Men alltså, Men vi... gissning, alltså Försöket var helt enkelt för att vi Ja, jo, vi, jo. Vi Men hade var, inte det var inte Sylvia helvita Vi var, måste ha varit det. Även om man har Inte ja, ja, ja. på svartvit ja, ja. Ja. Vi går vidare ja. från det Men otrolig match i alla fall Och där kommer jag ihåg Man fattade typ inte egentligen att man var att vi klarade oss. Alltså hur ja, vi, hur nej, gick det? Nej. Vi, vi var kanske inte Huddinge vände hade... väl på typ från åttionde till Ja, eh, oh, oh, ännu så. Ja, oh. yes. uh, ah, men uh, nu är det ett nytt försök då. Ska vi uh, gå in på veckans uh, snackis uh, Kalle Karlsson? Kalle Karlsson? Eller ja. är det Hartsell och Julius <laughs> som lämnar? Nej, ah, de kommer lite senare. Okej. Okay. Nej, eh, men eh, Kalle, vad säger ni? Eh, det fanns ju lite banderoller där också i eh, matchen mot Varberg. Eh, eh, stod det? Eh, styrelsen, säkra Kalle, eh, mm. kvalitet kostar. Ja, men det är väl den största frågan just nu i klubben, helt enkelt. Alltså, blir Kalle kvar och blir han inte kvar, hur går vi vidare då? Mm. och. Alltså ja, jag, jag tror man skulle kunna prata om den här frågan liksom i timmar, känns det som. Det har ju blivit eh, en situation som, som man som vet veseur kanske inte är van vid. Alltså, så här mycket rykten och liksom humörsvängningar hos folk har man ju kanske aldrig varit med om. Och det är nog mycket för att Kalle är ju liksom symbolen och ja, trollkaren som har gjort att vi har hamnat här och inte är kvar på idrottsparken i Pekingströjor. Um, så att vad som händer det är klart det är liksom påfrestande om man försöker tänka logiskt man försöker tänka känslo, äh, känslomässigt man försöker liksom analysera försöker man tänka känslomässigt ja. det, jag, det kommer ganska mycket av samhälle, mm. i alla fall för mig ja, nej, jag brukar försöka tänka känslomässigt ja. eh. du är så logisk annars så att man ja, måste ja, försöka väga upp det som lite. en maskin en logisk maskin jag borde ha känslor här nej, men fan, alltså, det finns så jävla mycket att säga om det här jag tror att att Kallus borde vara kvar, det tycker väl alla supportrar liksom, ja. i, hela, i hela stan. Och det ska ju pågå förhandlingar. Ja, det, det ju. har ju snackats om i flera veckor. Liksom. Jag tror ju, eller som jag har förstått, det har ju Kalle också lite velat vänta in och se var vi hamnar till nästa år. Ja. Och nu, ja, det, det, det, det finns ju, som du säger, det finns ju hur många sidor och ja. se på det som helst liksom, men... Man hoppas ju att vi man ju utgår från att vi gör vad vi kan för att eh, få mm. Kalle att skriva på ett nytt kontrakt. Eh, men sen kan man ju säga nu bara den här veckan har det ryktats både om AIK och nu idag har det kommit rykten om Hammarby. Så att, ja konkurrensen är ju tuff, oavsett. Ja, jag tänker att det, det är ju verkligen inte konstigt att det ryktas. Liksom. Alltså så här, eh, vi har en tränare på utgående kontrakt. Han har tagit upp VSK med ganska liten budget framförallt första gången eh, mm. i Allsvenskan två gånger eh, gjorde det väldigt bra eh, när vi var i Allsvenskan också framförallt liksom, ja, nu, nu åkte vi ju med ganska stor marginal men eh, spelet och eh, liksom, va, va, hur det borde ha gått eh, såg, ju, såg ju väldigt mycket bättre ut, Nej, då, det, det säger jag inte men, eh, ja, men så eh, var det faktiskt ja Uh, och det, så det är klart att det liksom drar in tester till sig från andra klubbar Det vore, det vore väldigt konstigt annars uh, Men jag tror att vi har jättestor chans att uh, få, få Kalle kvar liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att liksom, ge en fortsatt ordentlig tro på projektet alltså det, jag, tror, jag tror att det är svårt att liksom, uh, i, i ord eller liksom, ja, men så här, beskriva hur Eh, viktigt, jag tror, att det är för liksom det fortsatta projektet egentligen. Eh, om man ska nu ska kalla, kalla det här allsvenska äventyret för det. Alltså jag tror att det liksom gäller spelare. Alltså det är därför såklart vi inte förlänger med några andra spelare. Alla väntar bara på hur det ska bli. Liksom. Eh, och jag tror att spelarna eh, jag är övertygad om att de liksom vill se Kalle kvar och fortsätta det här på, på den inslagna vägen. Liksom. Samma, samma sak med supporten och staden. Eh, så att eh, ja, men Det är... All, alla vill väl att Kalle ska vara kvar liksom. Men jag tänkte att om vi ska bena ner det lite så här, vad, vad vad tror ni liksom förhandlingarna så här handlar om? För det, det man vet ju att det liksom pågår. Ju, det har ju såklart skett möten och eh, vet ju att det liksom pågår förhandlingar. Så man säger så här, ja men lön är ju en fråga till exempel. Eh, mm. Så tänker ni där? Alltså jag är svårt att säga att Kalle liksom så här kräver några extrema eh, summor i lön. Ja, det, det tror inte jag heller. Det vore konstigt eh, om han krävde... Även fast han kanske har en tjänst som är större än många av hans kollegor på svensk nivå, alltså antingen med ofta sportchef eller tränare, så tror jag inte att han kräver mer liksom en, en medellön i allsvenskan. Och även om det finns mycket pengar i svensk fotboll nu för tiden så är det inte det några astronomiska summor. Och det är absolut inget som VSK inte har råd att betala det är också svårt att se att det skulle falla på så här personliga den personliga ekonomin som man säger ja. så. Liksom. Mm. Ja. Men man, vem vet. Alltså, men det är absolut känslan är ju att han kommer inte kräva så här astronomiska summor. Sen, sen är det ju klart också vad erbjuder. För att, att han har varit och träffat AIK det verkar vara liksom inte bekräftat. Men det verkar kunna vara så. Och det är inte alls konstigt att han hör sig för såklart. Och svarar på telefonen om någon ringer. Men vad till exempel AIK eller om Hammarby skulle komma in i bilden nu när det ryktas att Kim Hellberg är på väg bort. Det är klart att det kommer påverka också. Mm. Jag tror att Kalle känns som en person som att han skulle kunna ta lite lägre lön för att vara kvar på ett ställe han verkligen tror att han kan lyckas. Ja men det är verkligen min känsla också och jag, jag, jag förstår ju såklart att de stora klubbarna kan eh, erbjuda mer pengar än vad vi kan göra men det känns inte som att det liksom är det viktiga för Kalle egentligen och jag förstår verkligen inte vad han eh, eventuellt ska till AIK att göra. Alltså liksom vad va, va, ska han göra där? Bränna sin karriär som brännande liksom. Alltså han kommer få... Eh, Bränna som brännande. Ja jag vet. <laughs> eh, nej men han kommer få liksom, lika lång tid om spelet börjar knacka och Liksom resultaten inte kommer alltså, Kalle behöver kanske så här flera fönster på sig och få sätta sin trupp och liksom sitt spel, alltså, han kommer inte få vinterfönstret som om liksom de inte går vidare i kuppen ja, alltså, ja. ja, Fortsätt du Andreas Nej, men Jag tror att absolut det är det så jag tror att möjligheterna att på, på kort sikt kanske två år att lyckas hos oss kontra AIK det, det kanske är större hos oss faktiskt speciellt när han liksom är rotad här och har sin, han har satt sin spelfilosofi och så vidare Däremot vet man inte riktigt hur högt på cv det slår att ha varit i till exempel AIK eller IFG Göteborg eller, eller Malmö. För att kolla på de tränarna som har blivit brända i AIK, alltså titta på Bartos och titta på brännan. De har ju ändå, trots att de inte lyckades där, så är det på något sätt så att cv eh, Alltså säger att de är duktiga stranden, som en gång har fått chansen där och därför får de nya jobb. Ja, alltså visst är det så. Men, äh, ja. Nej, alltså jag håller ju med dig Jocke om alltså, eh, hur, det har sett, hur det har sett ut så ofta när AIK ska starta om på ny kula och sen eh, går det ganska snabbt innan mot är slut. Ja. Nu är de ju i en sits där ekonomin är ju med, alltså inte så bra alltså med deras liksom att De måste ju börja ändra strategi och så i klubben. Får de ut det och liksom alltså att supporten tar till sig det och det verkligen blir mer tålamod, då tror jag då är det nog en helt okej okay möjlighet att ta AIK. Alltså då tar han ju också över efter en tränare som i alla fall i dagsläget är ganska illa om Omtyckt, Tyckt. Det, det får man ju uh, Men jag, jag är också så här, man tänker snabbt på brännan. Men, men alltså han riskerar ju också att, och jag vet inte, han har ju sagt i media att han är öppen att både vara tränare eller sportchef. Går han till AIK så kommer det förmodligen, förmodligen vara tränare, men det är även ryktats som sportchef. Men oavsett vad så låser han sig lite till en av de rollerna i fortsättningsvis. Och jag tror att han tycker att det är ganska skönt att jag tror, Dels att han tycker det är kul med båda delarna men också att det kanske är skönt att fortfarande vet att man behöver inte riktigt välja. Och det tror jag är en ganska stor fördel med att vara kvar i VSK Samtidigt som hamnar man i AIK så ska man också klart för sig att miljön där eh, kan nog vara jävligt tuff. Man hamnar under någon liksom head of strategy i Nisse som egentligen inte har någon liksom koppling alltså en karriärist till 100% som kan bränna både en tränare och liksom en kollega för att framstår i bra dagar själv Så det är en helt annan värld tror jag. Ja, men verkligen. Här har den ju liksom, även om man har styrelsen att förhålla sig till så har de väl ändå lite mer fria tyglar får man anta. Jag tänker ju också att just det där med rollen, att det kan spela in, för jag tror ju att de fem största klubbarna i Sverige de tror jag att man, man har, man lyssnar i alla fall minst när de hör av sig, så är det, alltså, där får vi liksom inse lite hierarkin och sådär, men eh, Ja, det vore, det vore konstigt om man inte ja. svarade i telefon, som du säger. Exakt, men jag tror ju också det är intressant det här alltså rollen, rollen som man har hos oss, för den får han ju nästan garanterat inte i någon av de klubbarna det kom, då kommer det ju liksom så. Här, och Ja, men då måste det beror ju på hur han värderar. Ja, exakt. Och det beror ju på hur han värderar den ganska stora maktan han har i VSK. Ja. Alltså jämfört med att få lite mindre makt men, men kanske mer status ja, i... Om man ska liksom koka ner det så är han kvar i VSK så kan han ju forma sin framtid på ett annat sätt. Alltså oavsett om man hamnar i Hammarby eller AIK till exempel som sportchef eller tränare så kommer det påverkas av så många andra faktorer. Alltså, det kan vara... En dålig kollega, det kan vara liksom vad som helst. så, Men i VSK kommer han få väldigt stort inflytande över både trupp och spel sätt. Och han kan på något sätt liksom, eh, ja men, skapa sitt eget resultat. Och jag tror också han är ju gammal engelsk fotbollsälskare. Så vill han, som det snackas om nu på senare tid, att svenska fotbollstränare som lyckas, som tittar mot Championship, liksom, framförallt för då får man en fot in i England och vill han också dit så just att han har den här managerrollen är ju perfekt för en transition mm. över dit så småningom Ja, uh, nej men jag andra saker som också tycker talar emot liksom en flytt till en större klubb eller så, uh, som, som AIK det är ju att han hos oss har han ju liksom över tid satt spelet alltså han har sina spelare så då, det är ju ett erkänt krävande spelsystem som vi har, det säger ju alla liksom spelare som kommer nya och alla passar inte in i det heller vissa värvningar liksom flyger inte hos oss för att det är svårt att komma in i spelsystemet och här har vi liksom en grund som vet hur vi ska spela. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt att liksom sätta allt igen nytt igen på en helt ny trupp där det liksom, finns några som kommer att dem men några som liksom inte kommer eh, att det kommer flyga alls. Eh, och sen så har det ju om att eh, så här, de vill till Stockholm igen. Alltså det är inte mycket för alls. Alltså jag tror att de är i småbarnsåren Kalle har liksom sina familj här. Jag, jag tror inte de vill till Stockholm. Vad ska de, vad ska de där göra? Alltså vill man, vill man verkligen... Ja, men så här, alltså, ska de köpa någon villa? Det är klart man har råd med det om liksom en ja, AIK-lön. Liksom, eh, alltså, man får ju bo ganska långt ut och det, det, tar, det går ju lika fort att åka härifrån. Ja, och man liksom... ner det så an, du, antingen hamnar du i, liksom i Bromma för, på, i ett radhus för 10 miljoner och så är du 25 minuter in till centrala Stockholm. Eller så bor du i Västerås och 50 minuter och en villa för halva priset. Alltså lite så, att det tror jag vad jag vill på, att så här, det ska vara någon jag typ Jag tror inte av, alls på nej. Alltså överlag är, väl, lag, är väl avståndet Västerås-Stockholm är det så svårt att se att ja. det de, alltså, ja. är... Ja. Och ärligt talat, hur mycket tid verkar jag typ, Kalle Karlsson och ledarstaben har till att så ja. ens gå ut på ett café eller gå på en bio? Alltså de, jag tror att de trivs ganska bra med att jobba mycket. Uh, så. så nej, nah. ah. ja, men det, det tror jag inte heller på. Uh. Vad har vi mer för grejer som det liksom så här kan förhandlas om mellan, mellan Kalle och VSG? Jag tänker på så här, fler personer i ledarstaben. Det känns som något Kalle borde vilja ha. Eller? Ja, det, det kan man ju tänka sig att han vill ha lite avlastning. Kanske framförallt på scouttjänster. Liksom. Att, att man kan förfina scouting än ännu mer. För att som det har varit så har det varit, det har varit mycket data liksom, och videoklipp. Men kan man addera att folk är ute och tittar i fält kanske också någonting. Och kan plöja ännu mer video och underliggande statistik så kommer man ju bli bättre i förmodligen. Så att det känns ju som också en, så här, en sak som han förmodligen vill. Och också som en sak som klubben borde kunna ge. Honom. Ja men Jag tycker det också för att det är så här: det känns egentligen, alltså jag fattar att liksom man ska få ihop en budget och allt sånt, där såklart. Men det känns ju egentligen som en liksom no-brainer. För att man borde ju i alla fall vilja bli mindre person beroende på, på liksom Kalla och Rubin. Eh, så, så att liksom man får in flera där som avlastar och som liksom, eh, ja men kan det här framgångsreceptet eh, som de ändå har skapat på något sätt eh, känns ju som att klubben verkligen borde vilja ha. Liksom. Mm. Jag, jag, jag, om man får, jag tror att det handlar om budgeten han... Har fått presenterad för sig som handlar om liksom spelarlöner och eventuella transfers in. Precis, truppbudget på Ja, sätt. och förståeligt så vill väl han ha mer att jobba med än vad han har haft tidigare. Och han är ju inte dummare än att se vad han har sålt för de senaste åren. Och all logik säger ju då att det är klart, klart de ska få en bra budget att jobba med. Det är nästan garanti på avkastning på det. Men det som är lite klurigt är ju att vi är en klubb som omsätter väldigt lite generellt. Vi har också en, en styrelse och liksom en allmän, eller i alla fall tidigare har vi haft en allmän bild om att den här klubben behöver ha kostnadskontroll. Vi får liksom inte hamna i en situation där vi är bankrutt igen eller vi blöder pengar i driften. Och när man inte har och vill budgetera med spelarförsäljningar då kan man inte heller släppa till en stor budget för löner och så. Det säger ju självt. och där, Jag tror att det är där kärnan i frågan ligger. Ja, men jag, jag tror egentligen också det. Att det, det är där skonklämmer liksom. Och här har vi också liksom en sån aspekt att så här, budgeten sätts rent formellt på årsmötet eh, i början på nästa år. Eh, eller i alla fall en liten bit in på, på nästa år. Eh, så, det, så det blir liksom svårt att kunna lova något annat. Egentligen Sen så vet vi att i praktiken så brukar det oftast vara eller i alla fall de årsmötena jag har varit på jag kan inte påminna om något annat så har väl budgeten liksom styrelsens förslag till budget röstats igenom. Det har väl varit några år där det har varit lite jag tror något år man inte riktigt presenterade någon ordentlig budget, något av de mörka åren. Ja. Får <laughs> Eller jag ja, förstår så, det. <laughs> så, den frågan hanskett på något sätt. Men, ja, men annars så brukar det liksom vara så att så här, det som styrelsen presenterar som förslag till budget röstas igenom så jag fattar att man liksom börjar prata om det redan nu men jag tänker att det är också alltså, jag, jag förstår att man måste se till att ha kostnadskontroll och man måste liksom ha koll på eh, var vi kommer ifrån och allt det där men samtidigt så alltså, jag kan inte låta bli att tänka att liksom, det, det, när ska vi satsa om inte nu Alltså, jag menar, det, det, man får inget bättre läge än så här. Alltså vi har pengar på kontot. Vi har möjligheter att satsa. Eh, vi bör absolut dels investera dem i, alltså, i, det har vi pratat om många gånger i den här podden, att vi bör liksom göra det på kansliet så att vi liksom drar in nya pengar. Alltså, man anställer marknadspersonal eller annan personal som liksom ser till att eh, öka värdet på föreningen och drar in sina egna pengar egentligen. Men, eh, i den här föreningen just nu så är det ju det sportsliga som drar in pengarna. Det är det som är ja. loket för tillfället. Och alltså vi måste liksom satsa för att klara oss kvar i allt svenska. Men vad ska vi åka ur igen för? Nej, Nej men samtidigt tycker jag inte. Alltså, jag vet inte. det är klart alltså, Vi har en större chans ju mer vi satsar uh, i pengar. Men det är så här... Det är Kalle... Och, jag vet inte, någonstans känns det som där... För det finns ju absolut en risk att vi blir lite dumsnåla här. Eh, så, som vi liksom har var inne på. Men sen vet man inte någonstans... För det finns ju också en bild bland många att vi ska ge Kalle exakt vad han vill ha. Ja. Sånt där tycker jag är svårt att veta när vi inte vet exakt varken ja. vad eh, Kalle vill ha. alltså i, alltså i och, och vi vet inte heller hur långt eh, styrelsen är beredda att sträcka sig. Mm. Alltså, vi, vet ju inte, vi vet ju inte hur långt ifrån varandra de ligger. Det kan ju vara så att det inte är... Alltså det kan ju vara att, det är att vi snålar. Men det kan ju vara att vi är hyfsat nära också. Att det är detaljer som ska liksom... Ja. Eh, Man får ju respekt för att alltså, den här styrelsen, eller i alla fall liksom stommen av den när de kom in så var ju deras mål att stabilisera ekonomin. Mm. Och från början var det liksom... Driften ska vara noll. Vi ska absolut aldrig räkna med spela Så Så nu har man ju börjat lucka upp det här lite i takt med att vi har sålt jävligt ja, mycket. Det har ju liksom exploderat lite transfer Men där ja. tycker jag också att man ska vara beredd på att det kanske inte alltid går att sälja så bra som vi har gjort de två Nej. senaste åren. Nej, alltså uh, självklart måste man vara det. Och man men kan liksom samtidigt, inte... nu känns det som att vi skulle ha råd att gå ganska mycket backet förstår året i Ja, jag, jag, jag tänker också att man måste hamna där. Och precis som du säger, Joakim. Det är ju det här är ju en gyllene chans. Alltså jag tror på riktigt. Alltså det, det känns lite som att man står liksom inför... Inte vet jag att har tio plankor att hoppa på. En av dem är liksom torsk. Men nio är vinst. Då måste man våga göra en kalkylerad risk. Liksom. Här är det värt att chansa. Mm. Och man kan chansa på ett så sätt. Låt oss säga, nu är spekulera bara att spekulera. Vi har 50-60 miljoner eget kapital efter i år. Ska man inte våga chansa... Då och ge, släppa budgeten lite friare för att göra en rejäl satsning. Att ta klivet och stanna kvar och etablera sig. Um, och kanske är beredd att gå back 30. Och sen får man väl utvärdera det om ett år. Har vi visat sig att vi inte har sålt en spelare. Vi, har inga, vi ökar inte våra intäkter på andra sätt. Vi blöder pengar nu. Då får man ju dra åt liksom livrämmen igen. Och mm. och säga att, men, då men då borde, där borde det ju finnas. Har man, koll, liksom, har man koll på det här året och medvetet går en del back mm. har, man liksom, har man ändå koll på det så borde man också ha koll så att vi hinner bromsa innan Exakt. vi står inför ruinens brant. Liksom. Och, och de, de är ju så kompetenta så alltså att de har ju lyckats mm. vända liksom det här skeppet som såg ut att vara bortom räddning ja. så att, att de kan göra en gång till om man ser att, att det börjar skena iväg, Men det, finns... det tror jag verkligen att ja. de kan Men sen finns det saker, liksom. vi måste ju liksom fortsätta uh, bli bättre på marknadssidan uh, det finns ju mycket sånt där som alltså, måste bli bättre. Alltså mm. För att kunna liksom... Uh, ja, det måste du verkligen. Uh, där måste vi, nu har vi tyvärr också tappat marknadschefen Sascha. Uh, väldigt tråkigt liksom när såna som ändå har varit i klubben några år försvinner. Det känns som att ta ett tag och bygga upp förtroende och bygga upp saker och sen eh, blir det som att man börjar om lite på nytt. Liksom. Så det, ja, då måste vi verkligen liksom rekrytera och det är klart att det kommer också bli en kostnad. Eh, och sen så, ja, det är klart det, det är väldigt mycket liksom att gå back 30 miljoner. Jag tror inte ens att man behöver göra det, eh, alltså gå bak så mycket. Utan säger är att liksom, ja, jag fattar. Alltså. Men säger att man satsar liksom ändå 15 eller liksom och för att om man inte vill budgetera för spelavförsäljningar. Eh, så tycker jag det är helt fint. Liksom, för att. Eh Ja, men det, det bör man inte göra men jag tycker att det är väldigt skillnad på att satsa eller liksom ha det med i beräkningen om man inte har några pengar. Än eh, eh, som nu när vi liksom har massa pengar på banken. Eh, de, de två sakerna liksom är väldigt eh, skilda åt. Liksom att lägga in det i budgeten för att nå liksom någon sorts budget eller lägga in där, det tycker jag är eh, helt fel. Men att man liksom, om vi nu har pengar på banken att få satsa dem för att eventuellt så kommer vi sälja spelare vi har gjort det förut och förmodligen så kommer vi sälja någon spelare liksom vi har en väldigt en trupp som är värdefull vi har flera personer på långa kontrakt och som är väldigt duktiga som är värdefulla det hade också varit stor skillnad om liksom truppdemografin eller vad man säger hade sett annorlunda ut kan jag tycka. Ja det finns ju ett jättevärde i truppen så är det ju och på något sätt borde det göra att man känner sig ännu mer trygg med att faktiskt kunna satsa lite, en strategisk satsning för att etablera sig på en högre nivå. Jag tycker faktiskt att um, man har pratat ganska mycket eller det finns visioner om att vi ska vara ett allsvenskt liksom från och med, med slutet av 2020-talet. Um, och vill man då inte använda den typen av budgetfilosofi att man räknar med spelarförsäljningar då borde man ha gjort mer de här två senaste åren för att öka intäkterna på andra sätt. Utifrån sätt så tycker jag snarare att liksom vi har nästan tillmonterat nästan till ner liksom organisationen. Det har absolut inte sats på att ta in kommunikatörer. Liksom folk som kan på något sätt ändå försöka generera återkommande intäkter. Um, så att jag tycker att man själva um, har sig i en situation där man har lagt alla ägg i sportenkorgen. Och framförallt hos Kalle. Man har inte heller breddat sportliga organisationer så mycket. Så att. Man behöver nog köpa sig tid om inte annat. Liksom. Precis, det är lite det jag tänker också. Man har ju såklart satsat lite på marknadskorgen också och den har väl växt men som, som sagt är vi kanske ett litet tapp där igen Så att. Ja och det är svårt att veta också för att mycket av de här grejerna alltså publikintäkter, souvenirförsäljning, marknad, allt det på något sätt linjerar ju med hur sporten går. Mm. Så att att det går upp liksom, det kommer alltid vara svårt att veta hur mycket det är PGA att vi har blivit bättre i fotboll och hur mycket det är PGA att vi är bättre på de områdena. Men det man liksom, som är lätt att titta utifrån det är ändå att se hur många vi är som jobbar med saker. Och där hade jag nog faktiskt önskat oavsett vad som hände med Kalle att man hade vågat vara lite mer offensiv och faktiskt försökt professionalisera klubben i lite snabbare takt än vad man har gjort under de här två senaste åren. Sen har man ju haft otur eller vi kan säga otur i alla fall, med, med ett par rekryteringar som, har, som jag tror har kostat väldigt mycket energi och som har gjort att man inte har kunnat gå framåt så snabbt. Liksom. Framförallt, är det, väl, det tar ju liksom tid från att alltså ja, ja. börja om helt, ganska ja, många gånger. Exakt. Det är det som tror jag är ett stort problem. Ja, jag tror också det. Och det är, man får väl säga att det var otur med rekryteringen, men det kanske också är något att fundera på. Liksom, hur rekryterar vi? Vad rekryterar vi för prisklass? För något är det ju som har blivit fel några gånger nu. Och, ja, jag vet inte. det är det som gör en lite orolig med om man ska eh, tappa Kalle också. Att vi, nu ska vi ut i en då, ny rekrytering eh, där vi inte har varit jättestarka historiskt. Ja. Sportslig rekrytering, det har de ju fem plus på då. Ja, där har de ju faktiskt lyckats med Kalle. Det får man ju säga. Ja, de just... var det den här styrelsen som eh, anställde Kalle? Jo, det var väl några där. Men jag tror jag också de har ju stått kvar i Kalle. ju också kallade, ett och, ja. Att, ja, de, de, de sa väl i princip vi har inte råd. <laughs> tog den assisterande tränaren. Ja, de sparkar inte Kalle förra året. Nej, de, nej det var men bra. Alltså, nej, men alltså, verkligen. kan ju också vägas. Så och och även 2022 det. Väl, ja. när vi gick lite tufft. Så, nej men verkligen, de har ju... Där får man ju säga att de har gjort en full träff som man kanske inte riktigt hittills har lyckats med på... på Nej, övriga organisationer. Även fast jag tror att vissa av de här vi anställt anställt är säkert jätteduktiga. Men ja, utan att nämna några namn så har det varit några magplask. Ja, det har inte flygit eh, någon direkt eh, får man ju säga. Eh, men om vi går tillbaka till de sista grejerna som jag hade skrivit upp liksom vad det kan diskuteras kring, kring Kalle Karlsson då, så har vi har jag dels skrivit så här förutsättningar eller så här för truppen liksom. jag tänker på sådana saker som träningsläger, faciliteter gym eh, sådana saker, tror ni är något som pratas om? Ja träningsläger har de ju pratat om men jag har ju svårt att se att det är en en diskussion. Nej det är bara skicka dem på träningsläger ja, ja, fan, eller, eller, jag, ja. då hoppar jag på det här Avgå alla, avgå alla tåget om men, det är en diskussion. Ja, alltså. Spontant så här, och rent logiskt så är det väl det första även om man har det på sin önskelista när man går till förhandlingen liksom, <laughs> så det är väl det första han stryker tänker jag också. Det, det vore väl bra att ha tror jag men jag kan inte tänka mig att det från något håll är en avgörande men punkt. Man, liksom. det vore ju fint om podden kan åka en vecka till Spanien i år. Ja men det är det jag ja. tänker. Och vi söker väl sponsorer till den eventuella träningslägerresan. 100 procent. Ja, så hör av er. Det gör vi absolut. Men jag tänkte såklart inte bara på träningsläger utan det finns ju liksom andra förutsättningar kring truppen. Alltså jag menar, man kan resa på olika sätt, man kan bo kvar oftare, man kan få mat och matlådor till spelare. Det finns liksom mycket saker kring, tror ni, tror ni sådana saker är något man pratar om? Där känns det ju som att vi ändå har utvecklats ganska mycket redan det är väl möjligtvis det här med att flyga till vissa matcher man kan diskutera men ja. jag vet inte, jag har svårt att se att det där, att det skulle vara ett problem det är heller faktiskt ja, Nej, vi, lä vi lämnar den punkten då Men eh, en sista sak som det har pratats lite om och liksom ryktats lite grann eh, är ju att eh, det skulle bakas in någon sorts procent på försäljningar i Kalles kontrakt Vad, vad tycker du om det? Ja Det hade varit helt idioti, alltså, jag tror verkligen inte på den idén för att så fort vi kommer göra en försäljning som folk tycker är lite för dålig Då, kanske, då, då liksom väcker det ju om vart ligger lojaliteten och är det för att sälja och få in pengar till egen kassa Jag tror inte att man ska drivas av den typen av, av incitament liksom. det, det skapar bara upp för missförstånd och fulltolkningar och ja, lojalitetsfrågetecken liksom Ja, men absolut. Jag tror att det leder liksom till intressekonflikter som det inte är så smart att sätta sig i. Bara. Alltså så här, jag tror helt övertygad om att alla har integritet och liksom kommer arbeta med integritet. Men det är bara dumt att liksom sätta sig i den situationen ja. för att öppna för den sorts kritik. Sen förstår jag att det liksom är, om, man inte, ja, om det nu handlar om liksom lön eller någon sorts ersättning, att man ser att det har dragits in mycket pengar och att man då... liksom Ja, men... men snarare så att kanske att man i så fall skulle jobba med någon form av bonus alltså inte kopplat till, till sporten egentligen utan kanske snarare till eh eller vad ska man säga spelarmarknad. marknad. sen hur den skulle utformas för att man inte skulle hamna i den typen av problem. Man vill ju inte heller ha en en manager som kanske har blivit sviken av hela klubben och som rear ut alla spelare sista dagen på kontraktet för att nå upp till en bonus. Alltså, nu skulle det aldrig, aldrig hända såklart. Men eh, jag menar att man kanske kan arbeta på no någon sån lösning i så fall. Men nej, jag känner mig skeptisk. Hellre en eh, lite högre lön i så fall. Bara rakt av. Mm. Ja, jag håller helt med. måste också vara mycket lättare. Alltså, då får du in den i budgeten från början. Ja. Liksom. Mm. Uh... Vad tror ni om Rubin då? Han har ju ändå ett år kvar på kontraktet. Skulle det antingen kunna vara en ersättare eller tror ni att han följer med om Kalle skulle lämna? Ja, alltså det känns väl som successionsordningen egentligen. Jag vet inte, det känns som att det föreligger i VSK-led en lite så här, vad ska man säga, underliggande sanning att Rubin är nog kanske inte vill bli huvudtränare. Alltså det florerar lite det snacket. Och jag vet inte om det stämmer, om det kommer från någonstans ifrån. För annars känns det väl han som en, en given, även fast det, det är klart det är inte ultimat att börja sitt första jobb i allsvenskan liksom. Men annars känns han som en given kandidat tycker jag. Och om inte ja, han vill ha... ja. Och sen jag vet inte, det beror på blir flytt flytta inom allsvenskan, då är jag inte så övertygad om hur, en, alltså hur mycket stad Kalle får ta med sig in heller. Nej, det känns ju som att framförallt. allt ja, det beror på vad som händer. men Det beror på hur mycket som. Ja, men försvinner. Ja, men på imponerad att, att, att Kim sticker från Hammarby. Då kommer han förmodligen få med sig ett par gubbar och ja, då kanske det finns att många. Det, det snackas ju om det är någon andra eller assisterande tränare i Hammarby, som är liksom lite så här äh, hett namn, precis som Martin Falk var en gång i tiden i, i Malmö. Nej, um, äh, jag vet inte. men man vill ju gärna ha kvar Rubin om det går och om det är så att Kalle sticker. Sen i vilken konstellation och vilken roll han ska ha. Ärligt talat vet man jag har ingen aning om han är om hans usp är, att han är jättebra på att leda träningar och lägga upp spelstrategier eller om han är bäst på att nöta y Scout liksom att hitta guldkorn. Jag har ingen aning. Nej. Det ryktas lite om Eldar Abdulic från Sandviken, eller det var väl ett par veckor sedan nu. Det ryktet spreds lite i medier och så. Tror ni att han är aktuell för att ta över så annars? Så jag tror han skulle kunna vara ett sånt här ganska intressant namn också. Alltså Sandviken har ju ändå under hans spelat ganska offensiv fotboll och gjort det bra... I år har de missfajat lite mer men de lyckades vi ta sig upp från norrättan och sen gjorde ju en fin säsong förra året. så jag, vet, jag tror han ändå har en profil som är intressant för oss. Ja, jag tror också det att om vi tappar Kalle och det kanske är delvis beroende på att, på att våra förutsättningar är liksom för dåliga så eller för, ja, inte tillräckligt bra, då känns det ju inte som att vi har kanske möjlighet att gå efter de stora namnen utan då får vi snarare titta på de vi tycker ser bäst ut i superrättan. Då känns ju hans profil som en sån att, att båda är lite så moderna och eh, så. Har ni några andra namn som eh, ni vill bolla upp om? Eh, det var om... han som brände sig i gnaget, va? Ja, brännan. brännan. <laughs> Leffeberg också. Ja, ah. <laughs> han, han kommer att rädda upp när allt håller på att skita sig. Han och marken. Nej jag vet, alltså ärligt talat så har man ju inte jättebra koll på vi brukar säga att vi är ingen taktikpodd jag tänker att klubben om vi blir av med Kalle och eventuellt Rubin att vi vill fortsätta på ungefär samma spelmässiga linje och då behöver man ha kunskap om hur andra spelar och det eller vad tränare har för preferenser så då känns det, det, det, nej då har inte jag koll längre Nej, jag håller med. Men Brennan är väl ett lite halvintressant namn. Jag vet inte vad han gör någonstans för tiden. Nej, han har, han, han har väl haft några utomlandskneg tror jag. Med så här korta perioder. Han har väl rädd stjärnan ett tag. Ja, men nu tror jag att han bor i Uppsala och inte gör typ någonting. Utan snarare går och att vänta på att det ringer och är tillräckligt bra erbjudande. Jag tror att han, man har ju så här, en av, Kalles, eh, en av Kalles förtjänster är att han är jävligt bra på att snacka. Eh, så. Alltså, man älskar det man hör han, är, han gör aldrig misstag han är jävligt slipad jag tycker att om man tittar på den profilen så tycker jag att Brännan har lite samma drag mm. han är också väldigt trevlig att lyssna på man blir övertygad av det man hör man vet att den här, den här snubben har koll så på så sätt så, så är väl Brännan ett spännande namn sen om vi har råd att lösa honom tveksamt faktiskt, jag tror att han han är inte desperat efter jobb utan han tar saker som han tror är bra och där han förmodligen tjänar helt okej. Okay. Jag vill också säga att var ju Haiduk Split såklart inte Röda Stjärnan. Ah, Same shit, förlåt. Nej. <laughs> Skog, jag ska. <skogar. laughs> um, ja, nej men annars vad har man annars då? Erik Hamrén, vad gör han? <laughs> ja, han, Jondahl Thomasson och också ah, inte den. Det känns ju ledig. Ja, nej, ska vi släppa det ämnet eh, kanske? Vi har, vi har inga eh, bra namn på tränare. Vi tycker att vi ska behålla Kalle. Va? Det, det är väl det är vi landar i. Det röstar jag för. Ja, ja men återknyttet till den här matchen i Norrköping även om Kalle lämnar. Vi har aldrig stått så väl rustade. Så ha, ha liksom lite, ta ett andet tag och känna att det kommer nog lösa ändå. Ja. Det får vi hoppas. Ska vi prata lite spelarskild också. Det snackas ju lite, vissa saker är klara till och med. Du var inne på det tidigare, Emil Hartzell och Julius Johansson får inte förlängda kontrakt. Vad tycker du om det? Nej, det är ju, det är ju sorgliga tidigare just nu. Hartsell är ju en liten personlig favorit för ja. dig. Ja, men Julius var en personlig favorit ja. för dig. Så det har ju varit tuffa dagar nu. <laughs> ja, får den där, de där käftsmällan det är ju om man ska vara seriöst så är det ju väldigt väntat ändå det är ju liksom spelare som har fått ganska begränsad speltid deras kontrakt går ut och inför allsvenskan så är det ganska uppenbart att vi kommer behöva stärka på de positionerna också så att, ja, men, ja. det känns väl så här färg mot spelarna också jag tror att både Julius och, alltså Julius känns som att han kan gå in i ett ett lag i superrättaren och kanske får spela mycket, mm. mycket mer än vad han gjorde i år för oss och kan utvecklas därifrån. Jag tror Hartzell också är att han behöver speltid och då är det bättre att försöka ta liksom en plats i superrättaren än att vara fjärde reserv på mittbacken i VSK. Även om jag tycker att Julius har faktiskt överraskat positivt på mig i år och Hartzell verkar ju onekligen vara en jävligt god figur speciellt för att han provocerar Örebroare det är ju extra plus men ah, nej, det känns ju rimligt. Ja, alltså det känns ju liksom så pass rimligt att de här besluten tas ju utan att vi har någon som liksom verkar sköta sporten. Eller man får väl att Kalle gör det såklart eh, så länge Den han är han anställd. men Ja, men de får verkligen inte förlängt eller de, de kanske inte var intresserade av att förlänga heller. Det är liksom en någon sorts ömsesidig som man vet sker även om man inte liksom vet vem som ska träna eh, sportklubben nästa år. Lite förvånande kanske att inte Berna Ja, Ja, kanske men jag Eller, tänker att le, här, Lever hoppet. Ja. jag tänker om honom så alltså han verkar vara en väldigt härlig karaktär och verkar göra liksom mycket för omklädningsrummet. så att, eh, behöver man en tredje målvakt och han är fin med det och kanske inte kräver så mycket lön så liksom, varför inte? Jag tänker också att han speciellt om Pedro lämnar, han har ju haft en, en delvis liksom tjänst i klubben. Uh, inte bara för att både brasiljacker som man brukar säga Utan för att han verkar vara liksom Otroligt härlig Extrovert, vara liksom en glädjespridare Möjligtvis att han skulle kunna ha något, uh, Någon Som alltså Pedro lämnar klubben mm. helt Att han tar någon liknande liksom Halvtidstjänst och kombinerar det med, med att vara tredje målvakt Möjligtvis, men jag tror inte att han gör En minut i allsvenskan tyvärr För honom Nej, det är väl också svårt att se Um, sen har vi ju Greven, ryktas ju också till AIK, Simon Evert. Um, och uh, ja, men, Göteborg här också. Så. Ja, precis. Det var ju det första ryktet där. Mm. Um, det, det, det, det, det är ju klart att det liksom ryktas när uh, kontrakten går ut så. Men jag tror knappast att det gynnar oss liksom ovissheten eller liksom kring vem som blir tränare. Det, det känns som att uh, även om... Det, det, ja men här, säsongen är knappt slut och liksom kvalen är inte ens börjat spela och, men <laughs> man, är, man är hungrig man vill att saker ska hända så att det liksom, man vet hur landet ligger så man liksom vet och jag tror att spelarna tänker kanske likadant också men egentligen så är det ju otroligt långt kvar av Silesiserna ja, ja, ja. de flesta kontrakt går inte ens ut förrän för årsskiftet antar jag och sen så fönstret öppnar ju liksom därefter ja, Man har ju känt sig lite stressad de här senaste dagarna men det är ju värt att komma ihåg att det är 4-5 dagar sedan serien tog slut också. Ja. så men, att, men, det kan man tänka Alltså jag tror också, absolut jag tror inte VSK egentligen har någon panik så vi har mycket tid, det som kan hända det är att vi blir lite forcerade av att säga att AIK blir desperata nu för att få något klart eller Hammarby blir av med sin huvudtränare att de kommer vilja ha någonting klart fort, vilket sätter press på Kalle till exempel, att ta ett snabbt beslut och då kan klubben liksom forceras in i en snabb bana så. men sen tror jag också men, att vi ja, vi vill nog ändå spelare är väl en sak, men kring tränarfrågan och hur det ska gå det tror jag också vi vill ha klart så fort som möjligt. Mm. Ja, men jag tror också att det kommer ju vara viktigt för våra nyckelspelare utan kontrakt, liksom vem som tränar klubben. De har ju blivit nyckelspelare genom att de har fått förtroende och de vet precis vad de förväntar spela och de vet att de är bra på det sättet att spela. Så att det är klart att det är viktigt. Liksom. Sen tror jag att alltså Gevert kanske han är, han, är, han fyller 29 va tror jag. Mm, någonting där. Att jag, på något sätt skulle jag förstå om han gick till AIK eller IF Göteborg faktiskt för att han har haft en lite så här knepig karriärsväg. Alltså han har gått en lång väg. Han har haft en lång långtidsskada. Det är verkligen kanske enda chansen han får att så här komma upp till ett ett stort lag liksom. Om man ska vara helt så här, ny nykter på det liksom. Sen tror jag inte beslutet är lätt men kanske förenklas om man har typ en flickvän i något av lagen. Precis, eller om eh, han har en tränare som eh, han vet att han trivs med som också skriver pre på för precis. den klubben. Då, då tror jag att då han är då han borta. Det skulle vara tråkigt att, att tappa Gevert för jag tror att han kan vara lika bra som han var våren 2024 om man stannar. Och att han därifrån kanske kan komma utomlands faktiskt. För att så bra var han ju. Mm. men ja, jag vet inte, jag tänker att det där kommer lösa sig eh, så, men han verkar också vara en viktig person i, i omklädningsrummet så att det vill bara hoppas att han tar sitt förnuft till fånga och stannar i sportklubben. Ja, precis men som, som du var lite inne på liksom, att det, det känns inte som att det händer så mycket kring spelarna först, det är klart med tränare, det är väl den allmänna känslan Någon som det inte ryktas så jättemycket om och det kanske är bra egentligen är Herman Magnusson det känns som att han, alltså, jag tycker att han var bästa spelare den här säsongen. Han, ja. eh, det, borde, det borde vara men folk som är intresserade av honom. Vet du vad det är? Det är bara en tidsfråga till aik säljer typ Benkovic. Och de inser att de har en Alla ska gå till AIK. Ja men det, det verkar de, de vill ha Max Larsson också. Ja. Du vet det, de vill ha. Nej men alltså, jag tror att det är bara en tidsfråga. Hachel, de, de upptäcker Julius. honom snart när de säljer Benkovic. Det är, I write it in my little book here. Det vore jättekonstigt om han inte får erbjudan heller Men, men jag ja, tror att han, ja. han, han, det är nog större chans att han faktiskt inte lockas iväg För att han är lite yngre Och jag tror att han Inte jättemycket, han är typ 27 också Han känns ung Ja men han är inte så 15-16 Nej. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att han är, vad kan han vara, 99 Fy fan, det låter ju ungt som satan, men det är inte så ungt. Nej, jag, jag tror att han är 27. Ja, nej, men jag tror i alla fall att, jag tror kanske, det här är bara magkänsla, men jag tror lite större chans att han stannar än Gevert faktiskt. Jag hoppas väl i alla fall på att vi får behålla en utav dem. Ja, det hoppas ja, jag också. Ja. Och sen att vi kritar på med ring och att vi inte tappar för många. Om man ska flagga upp en liten grej så var det där det kom ut i gåva, att mycket laddade byter agent. Jag tänkte precis komma in på så här att angående ryktena att det, det, det kanske beror lite på vilken agent man har också, vad, vad som sprids med det och inte så är det. Ja, nej, Vad ska man göra av det? Att han bytte agent? Ja, nej du vet jag inte men mer så är att, ja. att Är det en seriös agent? Det är inte de här som är klassiska för att bråka sig bort i alla fall vad? Blash och gänget eller vad de... Det tror jag inte nej, vad bra. Fina danskan, han kan vi lita på va? Det hoppas jag, men om inte annat så har vi väl någon på ganska långt kontrakt Så att, det, mm. även om man bråkar så, så tar det väl, jag så det här, kostar vi, väl då Vi låter Djurgården ta. sälja Priske först Och sen kan vi värdera den bättre danskan mycket ja. efter det Den riktiga danskan Yes, och inga spelare ryktas det direkt heller men det är, som sagt har väl ihop med resten. Jag tycker att vi gör ett litet silly-avsnitt sen när det börjar dra ihop sig, ryktas lite mer eller vad säger ni? Mm. Det håller jag med om. Ska vi ha ett quiz till då också? Det kändes kul. <laughs> Absolut, det kan vi ha. Ja. ha. Valutaquiz. Ja, nej men ska vi nöja oss med det här och ja, så får vi väl se snart igen som vi brukar säga. Ja, på återhörande som man annars brukar se ja. att det är eten. Ja, så kan vi säga. Men visst, heja sport! Heja sport! Heja sport!